Oico pasto alla pensatore yat a ogni Per fa sta pasto alzara mi sto e la vera vi raccontato yat la ho basta rota na gazzando che sta aldiz quasi e, padre han isguticha aldis e, badi buttava lehena. Ezti batuzia doemanazip, yeah. perroita hama hiuan, ikan menteko perroita hama hiuan, varkozen, eta bon geostik sumat, uh, kasikit on hoita hamar bat urte, bibel hain njaldi edo generazioane, bon, ordu likek, oaikua ea ipadesagen, mm -hmm. ordu eta hoide hata buenik egin.